Esta que vera Fernández da Bilboko udalean hiritarrekin harremanetarako zinegotzia. Artxalde Artza... Zer da denboraren bankua? Bueno, bere izanak ere ez da. Prinzipios da eh auzoetan eintzinaan egiten ziren eh, moduko moduko harremanak, eh auzukiden harremanak, yanalko pentsa ziren ba hemen berdin. Pertsona batek, zeozer, zer... Eh, Egiten badaki eta ordu hori eskentzeko badauka Borduan bere bankuan sartzen ditu bere orduak edo bere lanak Eta beste beharra badauka, bueno, bartzen ditu banku horretatik Garaibateko auzolan ari beraz, izen bai. moderno bajarri diozu, eh? Bai. Denboraren bankua eh? Bai, Europan badago, bai, ja, denboraren banku batzuk, bai, Londresen eta Portugalean eta Estatuan Bartzelonan Eta Bartzelonakoa ikusita gero, bueno, ba Bilbora ekartzeko gogor hartu genuen idei hori. Eta horretarako da ustuko unibertsitatearekin eta Andre Berri elkartearekin jarrezinetan harremanetan. Bai, printzipioa sakunde bat derrigorres berda. Ezkenean, eh, erakunde batekin eta auzo batetan lotuta dagoen eh, jendearekin, ba, egin behar da horrelako lana, bestela ezin da. Bari, adibideren bat jarriko dizu? Bai, adibidez, eh, orein momentu honetan amalo pertsona dago, ba, hori. Izena emanda? Bai, bai, bai zinomanda eh? eta orduak emanda Orduak emanda Eta orduak emanda, ja Eta kontatu minima, bai ba, Batzuk dira, eh, etzeko gauzak egiteko Prest, eto bask, eh, Baskari batzuk eh, irakasteko prest Bailakasteko, pilpil, pil, ja. bai, postreak Eta horrelakoak pulpo edo Eta besteretik etzeko lan edo Konponketa txikia hoiek Eta entzufeak, eta horrelakoak edo Bai aurrak edo bai pertsona nagusiak laguntzeko Denbora ere mhm uh -huh. Eta jendertzer egiten du horri eman, eta orduak ere eman. Bai, Hau da, nik ez. astean bi ordu pasako nituzke, bai, baina ez da jarragin egitek... Ez, horretan, nik ez, entxupe konbola. <hazitzen> <hazitzen> <hazitzen> eta bakalba prestatzen. Irakasten. Irakastenaz, irakastenaz. Jende e, apuntatu egiten da, beraz? Baina, apuntatu egiten da eta esaten da, bueno, noiz egin dezaken horrelako gauza eta bestial ditik ez da jarraien egiteko gauza bate, eh? Baitxeketa zehatzak puntuala. Ah, mm? ja, zugezaten dozu, datorren hastean la Ba Baina, jo, prinsipioz ba, ostegunero, baina ez ostegun guztietan, eh? Baitzik, ja. ba, izake, ba. Ja. denbora libre badago, bueno, ba, orduan egiten da. Eta bangoak zer egiten du hori gestionatu. Bai, gestionatu eh bila lan egin noski momentu honetan hori unibertsitateko e, Deustuko unibertsitaterekin ba lan egiten ari gara eta bai udalaren aldetik, bueno, ba horrelako taldea egiten eta beste aldetik, bueno, ba pertsonak animatzen. Askotan eta ginenetan andre berri da, bueno, emakumezko emakume talde bat eta emakumeek ere ba Bete zentute askotan, bueno, bai, es da ezer e, egin ba hori beste beste pertsona bati eskaintzeko eta hori ez daia. egia. hori landu egin behar da eta azkenean konfidantza sortu behar da bai pertsonen artean, bai osokiren artean eta bueno, bai azkenean bai udala, bai unibertsitatea eta bai irakundea, bueno, ba hor dago, ezta? Beraz, bideo ez autoestima lantzeko ere balio du, bai, bai, bai kasutan. Bai. Jose Antoniak bai ez bai egiten bai, bai, du gurasarekin. Horrelako bai, bai. kasu asko topatzen dituz Jos Jose Antonia. Bai, bai. Senen, bai. arazoak. Bai, asko. Asco, totsuma, atsop. Undelasten Juan Sanastián precisamente un chambotekin. Brillentat identitatia. Pero la galdutazau gana. 0. 0. Ya. 0. Está eta eta se dunik baztan bueno, ba... seos... ez <laughs> unik banco horretan izena emanda. Bueno, va Se banco de Valdés tu te cerrar egiten. Uzaut ditu unezat. Bueno, principios eh horretas orain eh... <coughs> Orain inguruan izaten da el nuevo voluntariado de ja. eta bai voluntarioa izaten da jendea baina agian beste gauza baten truke ezta eh e, pertzunek egiten dituzten gausak bere beraientzat ere ba ez dakita laies edo posik egiten dituzte eta bestialetik haien beharra betetzen da adibidez ba, pertsona batek bueno, ba, bakalapil-pil e, irakasten daki eta bestialetik ba, badauka beharraren bat ba, bere aurratzoa edo ba, laguntzeko ordu zehatz batetan eta horren truke egiten da, eta bueno, prinsipioz gero, gero, gero eta gillago eh? ba, e, urte tardi dara magua hau prestatzen, ez da bapateko ja, gauza baina beraz, trukean funtzionatzen du Bai. Eta biziposa basten duzu, ez da Maria, sí, hori da bai. kontua. Ba, bizka pizka barterapiarekin bezala bizipozaira bazik lagunduz. Lagunduz. Bai, bizipoza auzokide harremanak ere, ba, sendotzen dira Orida. eta hori garrantzitsua da adibidez, bueno, la, peña, ori, la da auzoa Andre Berrien dagoena, bai. Eta auzo giroa izan du beti auzo honek. Uh -huh. Eta hori mantentzeko, ba, da.